Ieșind pe la ceasul 11-lea, a găsit pe alții stând fără lucru și le-a zis, De ce ați stat aici toată ziua fără lucru?" Zis-au lui, fiindcă nimeni nu ne-a tocmit, zis-a lor, Duceți-vă și voi în vie și ce va fi cu dreptul veți lua." Făcându-se seară, stăpânul vie a zis către îngrijitorul său, Cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei din urmă până la cei din tâi."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 și îl vor da în mâna păgânilor ca să-l baciocorească și să-l biciuiască și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Atunci a venit la el mama fiilor lui vedeu împreună cu fiii ei, închinându-se și cerând ceva de la el. Iar el a zis ei, Ce voiești?" Ea a zis lui, Zii ca să-și adă acești doi fii ai mei, unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta, într-un părăția ta."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 Zisau lui Doamne, să se deschidă ochii noștri și făcându-i se milă, Isus a atins de ochii lor și în dat au văzut și i-au urmat lui.